Мені сказав сон, Василино, і голос. Голос сказав, що я знайду його аж перед Великодним. Маренька глибоко вдихнула, так само глибоко видихнула, а вже тоді вдарила по голові обухом. Ми ся любили з Кирилом, Василино, коли ще я була дівкою, а він парубком. У тій самій колибі, на Іванцевому полі. А як він оженився на ваших ґрунтах та лісах, я хотіла смерть собі заподіяти. А потім ще раз хотіла вмерти, коли вашого Дмитрика. Але найбуде, як є. Бог усе видющий. Він усе знає. А Бог вертав мені душу з того світу у два рази. Я через це була сердита на Бога. А тепер знаю. Для чого він не приймав мою душу до себе? Щоб я до Великодня знайшла свого Кирила. Там само, де його лишила. Не сертеся на мене, Василино. Я вам не шкодила. Мені моє серце колись пошкодило. Але Кирило вмер не своєю смертю. Я знаю. У черепі в нього дірка та не той, то був чоловік, щоби сам розпрощався з цим світом і з вашими дітьми, Василино. Не той. Я знаю. Завтра будемо орати на лугах, сказав Павло за вечерею. Мама прийде поблагословити. Доця на те змовчала. Як перший раз Починаєш землю після зими, треба благословити, навіщось пояснював Павло, нібито доця того не знала. А ми перший раз ідемо на своє поле на Луги. Найм нам Бог помагає, перехрестилася жінка, а тоді несподівано для себе самої погладила чоловіка по голові. Бідний Павло. Що вже вони пережили за перші півроку? З'їлися на нитку за тата. Уже всі перестали шукати, а Павло, запустивши роботи і хату, бродив лісами бозний, ніби скарб там надумав знайти. Потім обійшов ліси довколишні, але до бочкова й не наближався. Ну, Бочків це якраз у протилежній від бозний бік. Шість хуторів від Бозни до Бочкова. А коли по всьому Павло збирав татові кістки в домовину, то певно би й камінь був заплакав. Тепер маму треба дотримувати. Геть чисто стратили розум після чоловікової смерті. То дітей не пізнає юнуків, то забуває, якся називає, Пам'ятає лише свята і свої молоді роки. Ей щодня питає про чоловіка. а подивикося, дочко, доцько, чи вже прийшов мій Кирило шепота? Щось бариться цього разу дуже. Аби не трапилося якої пригоди з ним?» Казали он, де люди, що вовки об'явилися в потоці. «Як думаєш, скоро прийде?» Доцька витре сльози і десятий за день раз відповість – не гризіться, скоро прийде. Агій на біду, ніколи не був такий непослухнений. А доці видко судьба приписали бути сестрою жалібницею. Дві інші невістки й носи не покажуть до свикрухи. Дітей чучкають та губи дують, що Павлові маєтку нібито більше дісталося від батька. Та й до цього за щось недолюблюють. А за що? Слова кривого чи впоперек досі ніколи не подумала, не те, що не сказала, ні на Єлену, ні на Настуню. Бути в невістках – це не малину на лік перетирати. Павло перебив до ці недумання зітханням. Ніколи не думав, жінко, що так скоро такеся стане. Тепер мусимо сушити голову, як тій усій господарці раду дати. П'ять фальчів поля – це п'ять фальчів. Бог поможе, – ще раз погладила Павлову голову доця і притиснулася до нього запалими грудьми.